Második rész Felbukkanás 7. USS Weaver Megközelítőleg ugyanebben az időben. James Tagger kapitány az előtte lévő kijelzőre bámult, homlokát ráncolva figyelte a monitoron végigfutó adatsorokat. Az emberei nagy része még mindig hiperállomban feküdt. A kapitány jobban szeretett a tengerészgyalogosai előtt felébredni, amikor egy potenciálisan veszélyes küldetése vezényelték őket. Tudta, hogy néhány hajón az a szokás, hogy a legénység egyszerre tér magához, együtt ébrednek. Ez egyfajta bajtársiassági rituálé volt, amit ő mindig is nevetségesnek tartott. Miért kellene neki a hosszú tétlenség után ugyanabban az időben felkelnie, mint a parancsnoksága alatt álló katonáknak? Az ébresztő után egy kapitánynak sokkal több teendője volt, mint a legénység többi tagjának. Ő inkább a lehető legcsendesebb körülmények között szerette az ébredés utáni rutin ellenőrzéseket végrehajtani. Így felkészülten és kifogástalan állapotban fogadhatta, az ébredési rosszul léttől még kábult beosztottjait. Semmit sem utált jobban, mint egy csapat ideges USM katonát, akik a hosszú alvás után egy küldetésre készülnek. Az agresszió, az idegesség és az izgalom elegye a lehető legrosszabb kombinációt jelentette számára. Nem, Tagger nem engedhette meg magának, hogy emberei ne a legéberebb és legösszeszedettebb formájában lássák őt. A küldetés közelette sűrű izgalommal járt, szinte forgószélként csapott le rájuk, már az indulást megelőző napok is szokatlan feszültségtől vibráltak. Tagger elgondolkodva tekintett a jövőbe, vajon a küldetés előttük álló szakasza mennyire lesz majd izgalmaktól terhes e bajós kezdet után. A felkészülés ugyan zökkenőmentesen zajlott, de a küldetés előtti utolsó napokat túlságosan sok véletlennek tűnő esemény zavarta meg. 18 éves kora óta a hadseregben szolgált, sok vihart megélt, tapasztalt vezetőként nem igazán hitt a véletlenekben. Meggyőződése szerint semmi sem történik ok nélkül. Tagör elfordította tekintetét a hűvösen világító kijelzőről. Rossz szokása volt, hogy megszállottan fürkészte az adatokat, minden egyes lehetséges aspektusból megvizsgálva azokat. Hitt a felkészültség erejében, az élet minden területén, de különösen a veszélyes küldetések során vált ez fontossá számára. Bár ez a megszállottság segítette őt kiemelkedni a USM kötelékéből. Komolyára volt. Nem volt házastársa, igazi barátai sem akadtak. A jó eszem volt az élete. És őszintén szólva, amikor igazán belegondolt ebbe, nem érzett hiányt vagy ürességet. Volt célja, embereken segített, még akkor is, ha azok néha nem is voltak tudatában a segítség szükségességének. De a dolgok mostanában bonyolultabbá váltak. Megrázta a fejét. A kibaszott Vélend Jutani. Mint mindig ez a cég, és annak makacsul fennmaradó árnyéka folyamatosan nehezítette a dolgokat mindenki számára. Most bizonyos szempontból talán jobban, mint valaha. Amikor ő elkezdte a pályafutását, a dolgok még sokkal egyszerűbbek voltak. A Vélend Jutanihoz hasonló megavállalatokat 2349-ben betiltották, miután évtizedeken át egyre növekvő társadalmi, pénzügyi és politikai nyomás nehezedett rájuk. Az embereknek elegük lett ezeknek a cégeknek a mérhetetlen hatalmából és befolyásából. Ez különösen élesen mutatkozott meg, amikor a Nú-Indi kolónia függetlenséget követelt a Vélend Jutanitól, és mindenki meglepetésére, el is nyerte azt. És hogy a cég bukása még teljesebb legyen, a vállalati behemót képtelen volt megszerezni a USM aláírását, a szerződéseken, a fénysebességnél gyorsabb hajtóművekre, alul maradva a rivális Redonnal szemben. A vélend jutani egyre gyorsabban és gyorsabban sűlyett a történelem mély bugyrába. Évszázados megrendíthetetlennek tűnő hatalom után a végzet végül utolérte őket. Ezt megérdemelték, mert számtalan megkérdőjelezhető döntést hoztak az évek során, és az ügyvédjeik hada által mindig sikerült kibújniuk a valódi következmények alól. Végül a közvélemény bírósága mégis kimondta az elsőprő ítéletet, és semmiük sem maradt, amivel ezek a gigantikus vállalatok megváltoztathatták volna a történteket. Miután a túlságosan hatalmas konglomerátumokat törvényen kívül helyezték, ügyvédek és politikusok seregei apránként a végtelennek tűnő fellebbezések ellenére szó szerint lecsupaszították a vállalatokat. A Wieland jutani a bolygó valaha volt legnagyobb fegyvergyártója, Hivatalosan is megszűnt létezni, és kutatásaik, valamint fizikai eszközeik jelentős részét nem más vette át, mint az Egyesült Rendszerek hadserege, és ennyi volt. A tagörthöz hasonló fiatal katonákat aktívan toborozták, azt hirdetve nekik, hogy ez az esélyük, hogy jobbá tegyék a világot, amelyet a sokak által gyűlölt vállalatok, kapzsiságukkal és önző hatalomvágyukkal majdnem a pusztulás szélére sodortak. Tegört akkor hitte ebben, és a hite máig sem halványult el. Karrierje során teljesítette a küldetését, segítette az embereken, megállította azokat, akik ártani akartak a társadalomnak és ártatlan polgárainak, engedelmeskedett a parancsoknak még akkor is, ha nem mindig értette azokat teljes mélységükben. A jó eszemben a parancsnokai átfogóbb képet láttak a dolgokról, és ahogy őt is újra és újra előléptették, elvárta, hogy beosztottjai úgy kövessék őt, ahogy ő követte saját mentorait az évek során. De a viland jutani mégsem tűnt el nyomtalanul. Persze, hogy nem. Ha egyetlen csótányt is eltaposol a konyhádban, csak egy naív bolond gondolhatja, hogy ezzel a munkád véget ért. Az árnyékok elrejtik az ellenség valódi arcát és kiterjedését. Taggart pedig megtanulta, hogyan kell átfésülni ezeket az árnyékokat, hogyan kell az igazságosság reflektorfényét a sötétség mélyére irányítani. A Wieland jutani bukása óta eltelt évek során tagört és USM tisztásai tudomást szereztek a lerombolt vállalat hűséges ügynökeiről, akik továbbra is csendben szőtték terveiket a színfalak mögött, hogy segítsenek feltámasztani a vállalatot hamvaiból. Ehhez pedig vissza kellett vágniuk a USM-nek, amelyről úgy érezték, hogy kihasználta és elárulta őket. Eleinte egyszerű feladatnak tűnt nyomon követni a gyakran kémkedéssel, vagy közvetlenebb, fájdalmasabb eszközökkel szerzett információkat, és felszámolni a vélendjutani szektaszerű sejtjeit, amint azok felbukkantak. De egy éjszaka, még azután is, hogy azt mondták neki menjen haza és pihenjen egy kicsit, Tagört, az adatok között kutatva... Döbbenten fedezte fel, hogy a Vélend Jutani behatolt magának a U.S.M.-nek a soraiba is. És ekkor tudta, hogy a harcnak még messze nincs vége. Sőt, hamarosan sokkal, de sokkal halálosabbá válik. A saját szervezetén belüli kémek hihetetlenül ügyesen rejtették el nyomaikat, és azon kevés alkalommal, amikor sikerült őket előcsalogatnia a rejtekhelyükről, soha nem szólaltak meg soha nem adtak ki semmilyen terhelő információt a vezetőikről, bármit is tettek velük. Tagört látni kezdte az ezeknek a kémeknek a tevékenysége nyomán keletkező pusztító hatásokat. A USM küldetései az utóbbi időben sorban megmagyarázhatatlan módon mindig kudarcba fulladtak. A berendezések meghibásodtak, az ellenség látszólag már azelőtt tudott a terveikről, Mielőtt azok végrehajtásra kerülhettek volna, érzékeny információk kerültek nyilvánosságra. Még ha a felek erőviszonyai nem is voltak pontosan egyenlőek, ez egyértelműen a megkezdődött háború jele volt. Egy é, amelyben tagört örömmel vett részt. Hitt a USM elveiben, különösen a v jutani és társvállalatai felelőtlenségét követően. Írtózatos kárt okoztak mind a földön, mind az összes többi lakott világon. A vállalatok számára a profit minden más szempont felett állt, nem számított, hogy kísérül meg, vagy hány életet tesznek tönkre ennek következtében. Hallotta a plegykákat a szektáról, amely a gigantikus vállalat romjain támad fel, olyan emberekről, akik Peter Wieland, és Kalenjutani eredeti szándékait vallották. Azt a meggyőződést hirdették, hogy az emberi létet a tudat és a technológia egyidejű felemelkedése révén lehet jobbá tenni, lehetővé téve e két különböző dolog együttes fejlődését a szerves és a technológia természetes összeolvadásában. Más szóval ez óriási hazugság volt tagyört számára. Ő a valós világban élt, ahol a tetteknek következményei voltak, és a mámoros filozófiák nem tettek ételt az asztalra, vagy fizették ki a lakbért. Ő hitt a jóban és a rosszban, és a fegyver hűvös biztos markolatában a kezében. És most egy újabb küldetésre küldték, egy nagyon is egyértelmű esethez, ahol a jó állt szemben a rosszal, és ő el fogja végezni a ráút feladatot. Elintézi a problémát, aztán hazamegy, és várja a következő parancsot. Egyszerű, ahogy ő ezt mindig is szerette. Két ember közeledő lépteinek hallzaja hallatszott, és ez a hang kirántotta tegörtöt álmodozásából. Kis ideig még mindig a kijelzőt bámulta anélkül, hogy valójában felfogott volna bármit is, Hagyta, hogy gondolatai szabadon kalandozzanak. Rea Ashraf főhadnagy és Douglas Persons alhadnagy lépett be a hídra. Bólintottak a kapitánynak és elfoglalták a helyüket. Tagört kikapcsolta az adatfolyam futását megjelenítő kijelzőt. Bár tisztjei a székeikből semmiképpen sem tudták volna elolvasni a képernyőn futó bizalmas információkat, Taggart szigorúan betartotta a szabályokat, bármi is történjen. – Milyen volt az ellenőrzés? – kérdezte Taggart, asrafra pillantva. – Minden nyugodt kapitány – válaszolta a nő, miközben adatokat pötyögött be az előtte lévő számítógépes konzóba. A tengerész gyalogosok még mindig úgy alszanak, mint a tej – tette hozzá Persons, áttéve keresztbe a lábát a másikon, Miközben mély levegőt véve a magasba dobta a stressz labdáját, amit utána reflexzerűen elkapott anélkül, hogy ránézett volna. Taggart rendkívül idegesítőnek találta ezt a szokását, a legtöbb tisztjének nem engedélyezte volna ezt a fajta magatartást, de úgy tűnt, hogy a fiatalabb férfit ez a tevékenység segítette a koncentrációban, és Persons kétségtelenül értékes tagja volt a csapatnak. Nem volt feltétlenül a legélesebb elméjű, de ő volt a legjobb mesterlövész, akivel Tagört valaha is találkozott, és a nagy darab férfi a közelharci helyzetekben is kiválóan megállta a helyét. Mire felébrednek, kipihentek lesznek, és készen állnak arra, hogy szétrugjanak néhány segget. Folytatta Persons mély meggyőződéssel. Kiváló, bólogatott a kapitány. Szerette, amikor a dolgok zökkenőmentesen haladtak, és úgy tűnt számára, hogy ez alól a mai nap sem jelent kivételt. Rendben, felébreszthetjük őket, amint önök mindketten befejezik az utolsó diagnosztikát. Néhány percnyi csendes munka után Ashraf halkan felkiáltott. A fenébe! Nem tetszik ez a hang főhadnagy, szólalt meg Tuggert, majd felállt és a beosztottja háta Nincs miért aggódni a kapitány úr, folytatta Asraf, miközben szeme gyorsan végigfutott a monitoron lefutó adatsorokon. Az adatok olyan szédítő sebességgel érkeztek a képernyőre, hogy Tagert csodálkozott, hogy a nő egyáltalán hogyan képes értelmezni őket ilyen gyorsan. De Asraf okos volt, a legokosabb tiszta, kivel valaha együtt dolgozott. Az évek során hihetetlenül közel kerültek egymáshoz. Tagör tudta, hogy előbb-utóbb Ashraf saját hajót kap, és parancsnokként is megállja majd a helyét. Egyelőre nagyra értékelte, hogy most viszont neki dolgozik, és addig ragaszkodik a nőhöz, amit csak lehet. Ez egy SOS jelzés? Húzta fel a szemöldökét a parancsnok, miközben megpróbálta kibogozni a képernyőn a továbbra is elképesztő sebességgel száguldó információkat. Az lesz, erősítette meg a nő, miközben egy másik konzóhoz fordulva billentyűzte be a parancsait anélkül, hogy felpillantott volna a kijelzőről, továbbra is a főképernyőn villogó üzeneteket olvasva. Persons megjelent Tágört mellett, és a parancsnok vállafölött fölött átnézte az adatokat, amelyeket Ashraf hirtelenjében összeválogatott. Bal kezében a stresszlabdáját szorongatta, ami halk ritmikus nyikorgó hangot adott. Taggart féloldalasan, bosszusan pillantott rá. Persons azonnal észrevette, és abbahagyta hagyta a labdázást. A golyób is azonnal eltűnt a férfi egyenruhájának a zsebében. Taggart várta, hogy Ashraf többet mondjon neki, de a hadnagy láthatóan elmerült az adat közben egy halványmosó jelent meg az arcán. A kapitány tudta, hogy a nő mennyire szerette megfejteni a technológiai rejtélyeket, minél bonyolultabb volt a feladat, annál jobban élvezte. Ha a szintetikusokat nem tiltották volna ki a USM-ből, Tagger már-már azt gyanította volna, hogy Ashraf nem is ember, csak egy összetett hálózat vezetékekből és elektromos impulzusokból. Nos, vont a kérdőre a főhadnagyot Taggart mert képtelen volt tovább várni a nő elemzésére. Eléggé zavaros, válaszolta Asraf, miközben egy rövid pillanatra felnézett rá, de azonnal visszanézett a billentyűzetére, és gyorsan gépelni kezdett. Nehéz értelmet adni ennek az adatfolyam töredéknek, de úgy tűnik, mintha a bajba jutott hajó több, különböző részéből sugározták volna az üzenetet. Ráadásul az elfogott adások mindegyik része eltérő dolgokat állít. – Le tudod nekünk fordítani? – kérdezte az izgatott Persons zavartarc kifejezéssel. Egyértelműen fogalma sem volt arról, hogy Ashraf miről is beszél. A főhadnagy ismét elmosolyodott, azzal a sajátos enyhén ferde vigyorral, amit tagör titokban mindig is kedvelt a nőben. A kapitány elméjének egy mélyen elrejtett része azon tűnődött, vajon nem szerete többet is ennél a mosolynál. Ez az a része volt a tudatának, amelyet öntudatlanul is elnyomott, valahányszor felbukkantak a kétségei. Abszolút lefordítható, válaszolta a nő meggyőződéssel, majd megfordult a székében, miközben az információsorok továbbfutottak a mögötte lévő képernyőn. Egy pillanatra felpillantotta a két férfira, kiélvezve a gyötrő várakozásukat, aztán mégis megszólalt. Az üzenetek néhány naposak. Persze időbe telt, míg eljutottak hozzánk, de a lényeg röviden a következő. Egy kolónia szállítóhajó bajba került, valamilyen komoly probléma tört ki a fedélzeten, és a helyzet gyorsan eszkalálódott. Miféle probléma? kérdezte aggódva Tagör miközben az asraf mögötti képernyőre pillantott. A folyamatosan bejövő zavaros adatsorok kisé nyugtalanították. – Ez furcsa? – válaszolta a nő, és úgy rászta a fejét, mintha egy különösen idegesítő rejtvényt kaptak volna a monitorra. A kapitány vészhelyzeti üzenetének nagy részét a hajó egy másik részlegének adása szakította meg, illetve a leadott adatsorokba minden bizonyjal belepiszkáltak. Ez nem lehetséges mondta tagör, a fejét csóválva, zavarba jött attól, amit a főhadnagya mondott. Pontosan erősítette meg a nő. Ezt, ezt nem értem ismerte el Persons. A zsebéből hallható nyikorgó hang hirtelen felerősödött, ahogy a zsebében lévő keze a labdáját szorongatta. A kapitánya szemét forgatta, de ezt csak asraf látta aki huncutú rámosolygott Taggartre. Titkos mosolyüzenetváltás volt ez, olyan, amit gyakran megosztottak egymással a közös küldetéseik során, amikor valami olyasmi történt, amit csak ők ketten érthettek. A hidról érkező vészhelyzeti üzenet teljesen biztonságos. Senki más nem férhet hozzá, csak a kapitány vagy az, aki küldi, ha a kapitány cselekvőképtelen, magyarázta Tagört. Elméletben, ellenkezett Asraf. De minden rendszer feltörhető, ráadásul különösen sebezhető egy rendszer, ha a hajón belülről piszkálják meg. Megfordult és egy kócsorra mutatott, amelyet egyik férfi sem tudott értelmezni. A hajó egy másik helyiségében tudtak a kapitány adásáról, mert a sugárzást blokkolva elfogták azt. Ennek mi értelme van? Ha vészhelyzeti adást adnak le valahol, annak komoly oka van. Kinek állhatott volna érdekében ezt semlegesíteni? Ráadásul, ami még ennél is aggasztóbb, hogy az üzenet felvétele és az összes csatornán való elküldése közötti néhány másodpercben valaki aktívan zavarta annak bizonyos részeit, manipulálva az elküldött adatokat. – Furcsa! – állapította meg Persons. – Enyhén szólva. Értett egyet Ashraf. Ha a sejtései valóban helyesek, akkor ki és miért tette ezt? kérdezte Tager, közelebb hajolva a kijelzőhöz. Ezt próbálom kitalálni. Válaszolta a nő, és beütött egy sor parancsot, aminek hatására az adatok átkonfigurálódtak. Okosak voltak. Nagyon jól elrejtették a nyomaikat. Okosabbak, mint a mi híres Ashrafunk? kérdezte Tugger kihívóan. Válaszul a nő ismét csak elmosolyodott és növelte a gépelés sebességét. Az adatsorok még gyorsabban futottak le a képernyőn. Persons teljesen összezavarodva pillantott a kapitányra. Tugger először próbált lépést tartani a képernyőre kiíródó információkkal, de hamarosan ő is Personsra nézett, vállait kisé megemelve, ami az egyértelmű tehetetlenség jele volt. Végül a főhadnagy megállította a kiíródó adatokat, megfagyasztva a képernyőn lévő sorokat. – Hűha! – kiáltott fel. – Ez most jót vagy rosszat jelent? – kérdezte aggódva tagört. – Rosszat? Azt hiszem – válaszolta a nő ingerülten. Úgy tűnik, hogy a szállítóhajó fedélzetén elhelyeztek egy tudományos labort, de erről a hajó kapitányának talán fogalma sem volt. Azt hiszem, valami szigorúan titkos dologba tenyereltünk. Ki lehet deríteni, hogy mi lehetett az? kérdezte Tagör. Nem. Egy hátsó ajtós A programon keresztül kellene hozzáférnem a rendszerükhöz, de nyilvánvalóan felkészültek arra, hogy blokkoljanak minden olyan kísérletet, ami arra irányul, hogy hozzáférjek, bármit is csináltak ott. Sohasem láttam még ilyen biztonsági felülbírálást egy U.S.M. hajón. Érdekes. Hümmögött tagör, felegyenesedve, és a hangja ismét parancsnoki üzemmódba váltott. De ez nem a mi problémánk. Nekünk küldetésünk van. Amint befejeztük, megnézhetjük, hogy szükségük van-e még segítségre. Nekünk most más hajtandó parancsunk van. Természetesen. Vette tudomásul Ashraf, aki egyértelműen hallotta a kapitány hangjában bekövetkezett változást. Lekapcsolta az adatfolyamot kivetítő panelt, majd megfordult, és azt mondta. Inkább furcsának is talán kicsit aggasztónak tartom, mint bármi másnak. Talán van valami, aminek a küldetésünk teljesítése után érdemes lenne utána járnunk. A megfejtett üzenettöredékek alapján, amiket képes voltam dekódolni, úgy vélem, nagyon rossz volt oda átta a helyzet. Abban sem vagyok biztos, hogy a hajó túlélte volna az elmúlt eseményeket. Hány civil lehetett a szállítóhajón? kérdezte aggódó hangon Persons. Felesége és három gyereke volt a földön. Annak ellenére, hogy a csatatéren vadállatként viselkedett, Tagör tudta, hogy a fiatalembernek érzékeny lelke van. Több mint nyolcszázan lehettek, válaszolta Asraf, miközben ismét elhúzta Ferdén a szája szélét. A taktikai elméje éles volt ugyan, és mindig nagy örömét lelte a bonyolult egyenletek megoldásában, de most tudatosult benne, hogy a rejtvény számai mögött nagyon is valós, potenciális emberi veszteségek lehetnek. Tiger szigorúan megrázta a fejét, miközben visszasüppett a parancsnoki székébe. Erre nem volt mit mondania. Az ártatlan életek elvesztése mindig tragédia volt, és úgy tűnt, hogy ez a bizonyos baleset elkerülhető lett volna, de akkor is csak töredékes információkkal rendelkeztek, de ez most nem tartozott a küldetésükhöz. Elhessegette a sötét gondolatait, és kinyitotta a székébe épített kis rekeszt. Egy kicsiny fiókajtót, amely minden küldetés során egyetlen esetet kivéve zárva maradt. Persons észrevette, mi csinál a kapitány. Itt az idő? kérdezte, és mosoly jelent meg az arcán. Igen, erősítette meg tagör. A kapitány egy elegáns üveget és három apró poharat vett elő a rekeszből. Két tisztje közelebb lépett hozzá és várt. Tagger, miután egy pillanatra elidőzött tekintetével az üvegen, felnézett a beosztottjaira, és arcán enyhe mosoly tűnt fel. Ez nem a vidámság vagy az izgalom mosolya volt, hanem az ord elszánt várakozási. Hárman már sokszor álltak így egymás előtt. Soha nem volt könnyű de mindannyiuknak nagy megnyugvást jelentett, hogy csapatként nézhettek szembe a küldetésekkel. Tagör mindkettőjüknek egy-egy apró poharat nyújtott át, majd óvatosan kibontotta a kezében lévő üveget, és felállt. Ezúttal mi van a tarsoyban? kérdezte a Minden alkalommal más volt. Egy 2356-os kleszgói whisky. Szinte lehetetlen beszerezni, de ismerek egy fickót, aki ismer egy fickót, mondta Tagör, a kedvencére kacsintva. A nő felnevetett, majd odatartotta a poharát, amit a férfi óvatosan negyedrészig megtöltött. Néha csak egy-két kortyot ittak az aktuális italból, néha az egészet megitták. Mindez a hangulattól és a küldetés jellegétől függött. Nem is igazán az alkohol volt a lényeg, hanem a hagyomány. A csendes elismerés pillanata egy veszélyes küldetés előtt. Tager töltött egy keveset Persons poharába, majd a sajátjába is. Mindketten szemügyre vették a borostyán színű folyadékot. Ki lesz ébren? Szólalt meg Ashraf. Legutóbb én voltam az első, úgyhogy Parsons a soros, felelte Tager. Utálok elsőnek menni. Sóhajtott fel Parsons, aztán hunyorogva a mennyezetre nézett, és az agyát törte, hogy túlsztott mondjon. Egy pillanat múlva felemelte a poharát. A könnyű küldetésre és a gyors hazatérésre. – Hé, ez ellopta a szövegemet! – füstölgött a nő, és gonosz pillantást vetett a társára. – Akkor azt hiszem, asrafnak kéne előbb mennie – vágott vissza Persons. – Tisztességes – felelte a nő. Rendben, rendben, majd kitalálok egy újabb tószt szöveget. Egy pillanatig lassan lötyögtette a viszkit az apró poharában, láthatóan élvezve, ahogy az alkohol illata szinte kicsapódik az üveg peremén, de a drágan végül a lekerekített keretek között maradt. Tagör megadóan ingatta a fejét, látva a nő veszélyes mozdulatait. Bevillant neki, hogy Asraf személyisége mindig is ilyen volt, hogy mindent a végsőkig feszegetett, de valahogy mégis a határokon belül tudott maradni. Az egész U.S.M.- legjobb egységére szólalt meg végül a kapitány, megemelve a poharát Nincs senki más, aki jobban fedezne engem, mint az embereim és arra a tucatnyi tengerészgyalogosra, akik a hajó túloldalán alszanak tette hozzá Persons. És arra a tucatnyi tengerész gyalogosra, aki ennek a hajónak a másik oldalán szúnyad, erősítette meg vigyorogva a sraf. Mindketten felkacagtak is, egymásra bólintottak. Annak ellenére, hogy annyira különböztek egymástól, a két tiszt őszintén kedvelte egymást. A kiképzésen és a küldetéseken kívül sosem töltöttek együtt időt, valószínűleg sosem találkoztak volna, ha nincs a USM, de mostanra igazi csapattársakkal váltak. Egy pillanat múlva a USS Weaver kapitányára fordították a figyelmüket. A férfi a gondolataiba mélyedve bámulta semmibe. Két társa elcsendesedve állt mellette. A kapitány végül kissé megrázta a fejét, és a gondolataiból újra visszatért társaihoz, akik türelemmel vártak a hangjára. Tagert halkan köhintett egyet, majd felemelte a poharát. Elnézést kérek, mondta halk hangon. A pohár pohárköszöntők nagyszerűek voltak és elgondolkodtattak. Semmi gond, kapitány, mondta Persons. Ashraf nem vette le a szemét a főnökéről. Igyunk, mondta Tagör. megnyalta az ajkát és kissé magasabbra emelte a poharát. A USM-re a korrupt vállalati rendszer hamvaiból felemelkedő Egyesült Rendszerek Hadserege még tökéletlensége ellenére is arra törekszik, hogy rendet teremtsen a káoszba fulladó univerzumban. A rendre, mondta Ashraf határozott hangon. A rendre, visszhangozta Persons, és mindháramon kocintottak a poharaikkal, majd egyetle hajtással kiűrítették azokat. Persons arca összerándult, ahogy mindig is szokott, amikor máskor is üveget bontottak. Tagör és Asraf élvezte a meleg égető érzést, ahogy a nemesítal végigfolyt a torkukon. Fúj! mondta Perszons és megrázta a fejét, mintha ez a mozdulat valahogy előzhetné az a szájából. Maga megőrült mondta Tagör. Ez a cucc nagyon finom. Megerősíthetem kapkodott levegő után Asraf, és egy újabb apró biccentéssel visszaadta a poharát Tagőrnek. A szemkontaktusuk talán egy másodperccel tovább tartotta kelleténél, de ezt társuk nem vette észre. A nő megfordult és visszaindult a konzója felé, hogy ismét az adatsorokat vizsgálhassa. Perszonsz is a poharát a kapitánynak. Azt hiszem, én inkább csak a sörökre szavazok legközelebb, sóhajtott fel. Repülési idő kérdezte Tager, miután visszatette a poharakat és az üveget a rejtek helyükre. Körülbelül 90 óra múlva érkezünk meg a célpontunkhoz, válaszolta Asraf azonnal, mintha előre tudta volna, hogy mit fog kérdezni a kapitány. Personsz is leült a saját helyére, és a terminálján kezdte listázni a rendszeradatokat. Minden rendszer maximális hatékonysággal működik, jelentette. Kiváló, felel tagör, akit, mint mindig, most is lenyűgözött a két legértékesebb csapattagja. Egy pillanatig hagyta, hogy a megelégedettség hulláma átjárja, aztán felállt székéből, miközben a többiek felé fordult. Oké, felébresztünk mindenkit? kérdezte.